Скъпи вярващи хора! Поглеждайки света, в който живеем, ние виждаме, че много наши съподобни се объединяват около различни идеи, около различни организации, различни проблеми, които възникват в обществото, в което живеем. Това може да са синдикати, партии, фирми, различни организации, с най-различни цели, фундации, сдружения. Хората се обединяват и около различни каузи. Понякога може да се объединят заради високите сметки на електричеството. Понякога може да се объединят за сваляне на цяло правителство. Понякога може да се объединят за подпомагането на болно дете, чето родители не могат да съберат нужните средства за неговата операция. Обединяват се и хора с общи религиозни възгледи, които които застават и защитават своите позиции и те застават някои от тях срещу парадите на хомосексуалистите, ге парадите, обявяват се против абортите. Застават изобщо срещу хората, проповядващи и внасящи ереси в религията, в вярата на човечеството. Знаете Народната поговорка, която казва, че обединението прави силата. Когато сме повече, когато сме заедно, защитаващи една кауза, една цел, един проблем, тогава нещата, като чели ли, имат съвсем различен характер и се променят към добро. Библията ни говори за едно друго обединение, което ще се осъществи в края на времето. Едно обединение на всички, които са против Бог и против онези, които защитават и вярват в Божиите истини и в Неговото име. Едно обединение между религия и държава, което обединение ще се бори за да наложи норми и традиции, които не са библейски. Може би от части наблюдаваме такова обединение, може би все още не виждаме, може би се лутаме и се чудим дали наистина това ще се случи, дали то ще бъде факт и реалност. Понякога, понякога си мисля че за да подсилим това библейско пророчество, ние прилагаме различни доказателства в кавички, които, които да ни покажат, че ето навище, то вече се случва и едва ли не, то е факт. Бих жал да изреда някои от тези доказателства в кавички, които понякога можем не само да вярваме, да проповядваме и в същото време понякога или в повечето случаи да бъдем самите ние заблудени. Един от тези въпроси е неделния закон. Колко от нас знаят, че ще бъде издарен такъв закон за почитане на неделния ден? Моля? Почти всички да кажем. От колко години го знаете това нещо? Защото поне, откакто се помня аз, от при 30 години този въпрос го слушам, това и го проповядвам, в това и вярвам. А, но задавам си въпроса, колко от нас, защото обикновено тези твърдения са, че в чекмежето на президента в Америка този закон вече е подготвен и остава само той да го разпише. Сънявам се, че сме толкова близи с президентите на Америка, казвам президентите, защото не един и двама от тогава до сега са вече на власт. А, сме толкова близки, че сме влизали в кабинета и не знаем какво е в тяхното чекмеженце да, това ще стане, но кога и как Бог не ни е разкрил подробностите около това събитие, около това налагане на, на закона и е спекулация от наша страна да гадаем и то в същото време да не се случва по нашия сценарий, по сценария, който ние си изготвяме, а не по начина, който Бог го казва. Други доказателства, които можем да добавим към всичко това, са дати за Христовото завръщане. Ние определяме и насрочваме кога нашия Господ Исус Христос, когато чакаме, за когато купнем, когато Той трябва да дойде. Може би порядко това се случва, но има хора подкрепящи едно неправилно тълкуване, съпоставяне и изопачаване на библейските пророчества. И когато това не се случи, ние започваме да търсим обяснения и оправдания. Винаги оправдания са, че ние не сме сбъркали. Бог е онзи, което е сбъркал отново желанието си като че ли идването на Исус Христос да го забързаме и Той да дойде много по-близо и по-скоро ние понякога отправяме още, още едно доказателство за това, че ето на Бог се завърща толкова бързо и отправяме призива бягайте по селата а защо? а защото само там ще се предпазим от покварата и ще се усъвършенстваме и разбира се, можем да намерим цитати и от книгите на Елън Уайт, в които тя говори подобни неща. Но отново това е един неправилен прочит или по-скоро манипулиран прочит на книгите на Елън Уайт. Може би, у нези от вас, които сте в църквата от преди 15-20 години, знаете, че имаше подобно движение, пропагандиране. Бягайте по селата, Исус се завръща, неделният закон се налага, Бягайте по селата, там ще се запазим и ще останем едва ли не чисти и святи. За голямо съжаление, някои от тези семейства, които направиха това, развалиха семействата си. Днес вече не са съпруг и съпруга. Разбира се, когато днес тази идея се подема наново е хубаво наистина да се обърнем към книгите на Елон Уайт, за да видим нейния съвет и защо тя го казва. Защото, като че ли, понякога ние пренебрегваме първо идеята защо трябва да се отиде на село, нещо, за което тя говори, и второ, пренебрегваме останалите и съвети за това, че голяма работа трябва да бъде извършена в големите градове. Разбира се, и това ще стане оттеглянето в по-малко населени места но понякога се мисля, че излишно форсираме библейските пророчества, искайки, може би, с чисти сърца това събитие, второто идване на Исус Христос, наистина да се случи много по-скоро, отколкото той е предвидял. Друго доказателство, отново повтарям в кавички, които понякога възприемаме, друг път и проповядваме, и разпространяваме, е имплантиране на микрочипове. Чували ли сте за това нещо? Може би няма човек, което не е чул, нали? Интересното е, че, говорейки за имплантирането на микрочиповете, хората, които подемат тази идея, казват, че това е белега на звяра. Което, поглеждайки към библейския текст, отново виждаме, че едно неправилно интерпретиране на библейския текст и внася, поне в мой ум, голямо объркване. Защо? Искам да ви запитам всички котки, всички кучета с имплантирани чипове за тяхното местоположение, всички коли, на които е монтирано проследяващо устройство, всички ние, които в съвремето използваме GSM апарати и във всеки един момент се знае местонахождението на нашия GSM апарат, т.е. къде сме и ние, вече сме получили белега на звяра Моля? Uh, какво представлява Белега на звяра? Микрочипли? моята библия не пише такова нещо. И ако започнем да изследваме и да изучаваме, но понякога на нас пикантните въпроси и идеи са не много по-интересни от това да отворим свещеното писание и да видим онова, което Бог има да отправи като вест към всеки един от нас. Понякога в моята Библия не откривам Бог да работи с такива сензации и Бог не работи хипотетично. Ама той може да е. Еди кой си микрочип, ама може на лявата ръка, на дясната, на челото, на крака. Ама той сега се поставя с една цел, но след време може би ще се превърне в нещо друго. Когато Библията не ми го е казала ясно и точно, всяка една моя хипотеза и предположение. Още повече, говорийки, че това е едва ли не някакъв страхотен белик, който ми показва, че Исус едва ли не е утре след една седмица ще дойде. И ако това не се случи, какво става с моята вяра? Е, отново може би ще намеря своите логични обяснения, защо не се е случило по моя сценарий. Следващото доказателство, което ние предлагаме, казвам, ние всеки ни от нас може да бъде включен в някои от тези доказателства, предлагащи групи доказателства, е веганството като форма на спасение. Може би този въпрос сме го чували. Нямам нищо против веганите. Сами аз съм вегетарианец, откакто се помня. Но представете си какво става тогава, когато го няма Христос, когато го няма Неговото оправдание, когато липсва неговата любов, тогава аз може да съм веган и в същото време да, да ви погълна целите. Да ям човеци. Апостол Павел в посланието към Римляните, 14 глава, 17 стих, казва, защото Божието царство, спомняте ли се, не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в святия дух. Правда, мир, радост в святия дух. Обръщайки се към вярващите в Галатия, същия апостол 5 глава 15 стих казва, но ако се хапете и си ядете един друг, може би ще има и такива моменти. Апостола предвижда и казва, но ако се хапете и ядете един друг, спомняте ли си как продължава? Пазете се да не би един друг да се изтревете. Понякога ние ще имаме различни мнения, различни становища, и това не би трябвало да ни разделях. Ние сме нормални и мислещи хора и е нормално всеки един от нас да защитава своята позиция. Но аз не мога да защитавам моята позиция, когато тя не е библейски основана и да се опитвам да я наложа на другите по какъвто и да е начин. Какво да кажем за друго доказателство, което прилагаме в подкрепа на това, че видите лето на Исус... Другата седмица идва. Това са всички конспиративни групировки. Нали? Има конспирация в нашия свят, но не само в света, в който ние живеем. Някои твърдят, че масони, езуити и какви ли още неформации са в управлението на нашата църква. Може би и това не ви е чуждо и сте го чували, нали? Модерно е да се говори за това, защо и ние да не останем по-назад? Трябва и при нас да има интрига, нали? Трябва да е интересно нашето християнство, иначе, иначе няма как. Иначе няма с какво да се заемем. Библията, ми да, ние сме си я чели, няма друго интересно в нея. Или с други думи, които няма моите разбирани и възгледи, той е масон, язоит и какъв ли още не. Имаше твърдения миналата година за иллюминати, които ще използват времето на Олимпийските игри, тогава, когато много хора са събрани заедно, едва ли не е, за да предизвикат края на света. Е, вече сме следващата година, но и това не се случи. Много са пикантни и интригуващи подобни твърдения, но, но Исус Христос ни предупреждава да бъдем много будни и трезвени. Да отваряме не само очите и ушите си, а да отваряме и тази книга. От която ще можем да открием истината. Следващ елемент или следващо доказателство, което понякога можем да вмъкваме в нашето разбиране, в нашето проповядване, това е представяне на недостоверни материали под каквато и да им е форма. Какво означава това? Мога ли да защитим официално позицията на църквата, когато аз не използвам официалните становища на църквата? И днес да ви кажа, че църквата е отхвърлила съотния ден, като ден за почивка. Нали, няма, да ми, няма да ми повярвате. И със право няма да ми повярвате. А когато понякога се хвърлят клевети и уприци срещу църквата, ние сме много склонни да ги възпремем едва ли не да си кажем да така е, без да се обърнем към официалното становище на църквата. Един човек, двама, десет могат да имат различните си възгледи. Но говорейки за църква и онова, което тя проповядва и предлага на света, Нещата стоят съвсем другояче. Всичко, което не е представено на официалните сайтове на църквата ни, или публикувано в официалните ни списания, като вестници, брошури, крие в себе си известен риск. И тогава, когато аз го чета, когато аз го приемам, когато аз го проповядвам, не мога да бъда абсолютно сигурен, че това е така или не. Което иска да разбера официалното становище, нека използва официалните източници за това. Днес интернет е голямо благословение и в него може да бъде проповядвана евангелската вест по целия свят. Дори там, където живота ти е застрашен, ако ти измениш на своята вяра. Но в същото време интернет е място, в което ти можеш да пишеш каквото си искаш, както си искаш, да го изпращаш до когото си искаш, никой няма информация кой си ти, какъв си ти, какви са твоите убеждения, възгледи, но ти може да го манипулираш. И разбира се, в този ред на мисли ние можем да изборим още много подобни тънки уловки, за които, когато човек се закачи, той започва да се оттегля от този, който казва аз съм пътят, истината и живота. И оттам нататък аз да си градя моята вяра, моето християнство, но не само моето, защото аз влияя и на вас, и вие на мене. Спомните ли си думите на апостол Павел, пишейки на младия негов съработник Тимотей, в второто му послание, второ Тимотей, четвърта глава, трети и четвърти стихове? Защото. Ще дойде време, когато няма да търпят... Кое? А защо? Няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще се натрупат ушите, учители по своите страсти. И като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Много по-лесно се възприемат басните. Много по-лесно се освояват пикантните истории, коментари, съобщения и какви ли не други неща. А да приемеш истината и да живееш според нея, като че ли е малко по-сложно. И като че ли за всяка една подобна идея от е, споменатите до сега, има хора, които се обединяват, които ги подкрепят, проповядват, агитират останалите. Интересно е, че в един момент тези хора започват... Е, започват да се настройват срещу останалите. А, започват с своите а, обиди, с своето лошо отношение, обвиняване на всички останали, които не, нямат техните възгледи. В един момент в тяхното развитие тези хора започват да живеят с духа на осъждането и отхвърлянето на всички останали, обявявайки дори, че Божията църква е отстъпила и едва ли не, сега Бог говори само на тях. Те са проводника между небето и земята и, и всички останали трябва да слушат тях. Интересно е, че когато Исус сподели с учениците си белезите за края на Ероселим и за времето преди своето завръщане, Той не ги подреди в хронологичен план. И не само това, Той не ги степенува и географски. Кога какво събитие ще се случи и къде ще се случи то. Дали понякога ние не започваме да си правим обаче подобна схема? Защото ери кое си се случва, ери къде си, следващото, което ще се случи, ери къде си е това и това. И всъщност ние искаме да помогнем на Бог, нали, защото Той не ни е разкрил тази картина, тези събития и места ние ги подреждаме и ги степенуваме. Самия той в главата, в която говори за събитията, които ще се случат малко преди разрушаването на Иерусалим, малко преди неговото завръщане, самия той в Матей 24 глава, 7 стих, казва и на разни места, глад трус, на разни места, на кои места? На разни места, така го казва той, не в Америка, не в България, не в Турция, на разни места. Дава ли ми правото библейския текст аз да си направя моята схема? Къде, какво трябва да се случи? Не мога да направя това, ако искам да бъда честен към Божието Слово. Очудвам се понякога, че като хора, познаващи Божието Слово, се опитваме да си направим една последователна скица на всичко, което трябва да се случи и следим всяко едно събитие с най-малката му подробност, с, с, с страх, и забравяме онова, което, към което Исус призова своите ученици в, точно в тези времена, в последните времена. Отварям на Евангелието на Матей, 24 глава. И там 44 стих. Може би си го спомняте този текст. Затова бъдете и вие... Какви? Затова бъдете и вие готови... Защото, защото като видите тези събития, вече сте, бъдете спокойни и идва. Това ли пише? Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, е как, нали съм си направил тази схема? Знам кое след кое събитие следва. И когато мине и последното, и идва. И аз ще бъда готов, ще го посрещна. В час, когато го не мислите, човешкия син идва. Питам се последните месеци, години дори, няколко години, каква е веста, която имаме да предадем в този свят, която трябва да споделим с този свят като църква. Да, ако ви запитам коя е тази вест, всички ще отговорим. Това е една единствена вест, това е тройната ангелска вест, записана в Откровение 14 глава. Но не знам защо понякога ние искаме да я слушаме от анвоните, а не да правим онова, което Бог иска от нас с тази вест. Брат, абе, не сме слушали за тройната ангелска вест скоро в църквата. Спомнете ли си как започва тази вест? Откровение 14 глава 6 стих. Моля? Не, това е преди първата първата вест. Как започва в 6 стих? И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на кого? На кого? На членовете в църквите? На вярващите? На ръководството на църквата? За да прогласява на обитаващите по земята, на всеки народ, племе, език и люде. Къде трябва да чуваме тази вест според вас? Да, Обязателно и в църквата. Няма как да изхвърлим Божието Слово от църквата. Но тази вест на къде е насочена? И къде трябва да и си даде гласност? Спомняте ли си, когато апостол Павел говори в Атина, какво им проповядваше? Тази среща е записана в книгата Диания на апостолите, 17 -та глава. Там го виждаме как той говори за, за, много, за много неща, той се изправя пред тях, спомните си едно божество на незнайния Бог, и той оттам започва и им говори им проповядва точно тройната ангелска вест. Трите основни вести, които, които днес като църква имаме да споделим с този свят. Той им говори и започва кът, с Бог като един създател, он, за което е сътворил човечеството, което е сътворил и самите нас, който поддържа всички нас. За това той заслужава нашето поклонение, разбира се, защото това е първата ангелска вест. Бойте се от Бога, въздадите нема слава и поклонете се. След това ние откриваме в неговите думи как той говори за покаянието. Покайте се. Това трябва да направите. Вие трябва да се обърнете. Коя е втората вест? От тройната ангелска вест? Моля? Добре. Падна, падна Вавилони. Какво правим от тук? Когато отиде малко по-нататък в 18 глава, излезте от нея, людия мои. За да изляза аз трябва да се покая. Трябва да преживея тази, тази промяна в моя живот. Да осъзная състоянието си и да пожелая да се обърна. И накрая апостола говори за нещо, което Бог е назначил. Спомняте ли си? Ден в който Бог, Бог ще съди. Коя третата вест, от тройната ангелска вест? Моля. Настана часът на неговия съд. Тоест, всеки ще получи според своята заслуга. Бог ще съди този свят. Още тогава апостола, апостола знаейки тези неща, той ги споделя със своите слушатели. И ако си прочетете подробно тази глава, Деяния на апостолите, 17 глава, 24 до 31 стихове, откриваме точно тези три вести, които са в основата на, на неговата проповед. Защото това е, това е нещото, към което трябва човек да обърне своето внимание. Мисля и вярвам, че църквата ни трябва да бъде обединена около тази вест, а не около каквото и друго да било. Като църква да бъдем обединени около тази вест, а не около каквото и друго да било. В книгата Евангелизъм. Първа книга, страница 32, ние четем следния цитат. Сега искам да ви представя няколко цитата от тази книга. В големите градове трябва да се направят решителни усилия да се работи обединено. Работниците трябва да станат като един човек, в един дух и в страх Божий, действайки с сила и с сериозно усърдие. Усилията не трябва да бъдат случайни, нито прибързани. Всеки един от нас работи, нали? Всеки един от нас има своите приятели, нормално е да им говорим, да им показваме с живота си онова, което вярваме, защото понякога думите могат да изнесат точно обратната проповед. Но Божията Вестителка казва, че когато има толкова много служители събрани в един голям град, те трябва да бъдат обединени, те трябва да бъдат като един дух в страх Божий, Деслики с сила и с сериозно усърдие. И още повече не трябва да бъдат техните усилия случайни, нито прибързани. Понякога ние си казваме ми, каквото Бог даде, където Той ни отвори врати, ние ще го направим. Да, няма никакъв проблем за това. Когато сме се посветили на Бог и Той иска днес да ме използва по специален начин, аз не съм си го планирал, няма никакъв проблем, ще го изпълня. Но трябва ли да се оставим на хаотичното водене от Божия страна. Казвам хаотичното, защото някои хора вярват точно в едно такова Божие водителство. Оставам се в Божиите ръци, какво ще ям днес, какво ще облика, Бог има грижата, той е си мисли, ми той ще ми каже. Следваща стат на 31-а страница Книгата Евангелизъм. Един величествени властен, един, който присъстваше през цялото време на събранието, Слушаше всяка дума с много голям интерес. Той специално взе думата и каза с пълна увереност. Целия свят е Божия лозе. Градовете и селата са част от това лозе. В тях трябва да се, да се работи. Да, да се работи. Още един цитат на 36-та страница книга 1, всичките цитати съм ги взел от книга 1. Божията вестителка казва, Вие подхождате тесноградо и плановите ви са твърде ограничени. Имате ли ваши лични планове за това какво ще направите утре, къде ще отидете, с кого ще се срещнете? Имате ли? А, понякога мисля, че си правим такива. Нали? Може би не само за утрешния ден, може би за следващата седмица, за следващия месец, къде ще отидем, какво искаме да, да постигнем. Божите вестите, обаче, като че ли опреква онези, на които говори, отчасти и нас самите, вие и казвате тя, тесноградо и плановете ви са твърде ограничени. Имаме нужда от по-широки възгледи и разбирания. Бог иска от нас да внесем в делото, което ни е възложил да вършим за Него принципите на истината и правдата. Делото е. Какво е делото според вас? Делото е да отидем в градовете, в малките градчета и в селцата. Нека изоставим нашите нищожни планове и да съставим много по-големи и по-широки, за да достигнат хората наблизо и далеч. Лично аз съм. Аз съм засегнат от тези нейни думи. Ще кажете защо преди няколко месеца, когато, може би два, три, не знам дали, когато представихме пред църквата мисионския план, ние имахме предложение към всеки един от вас, ако имате допълнение, ако искате наистина нещо повече да се случи и с нашата църква, да го направим. Лично аз още и в дискусиите, които имахме, споменах, че според мен е твърде малко мислим какво можем да направим в обществото, в което живеем. И прочитайки отново, при прочитайки тези думи, отново откривам, че може би има върху какво да мислим и за напред. Следващ цитат от книгата Евангелизъм, той е последния, 53-та страница, казва, Хората, които вършат делото на Господа, трябва да внимават да се пазят от всичко, което граничи с сензационност. Сензационност. Понякога, опитвайки се нашата вест, не нашата, Божията вест, тройната ангелска вест, да я представим на хората, с които се срещаме, се опитваме да намерим сензационни материали, доводи, факти, за да подкрепим веста. Божията вестителка казва използвайте по-добре истината веста такава, каквато е. Трябва ли да бъдем обединени? Темата не днес носи заглавия Обединението. Аз мисля, че твърдо да. А защо? Книгата Еврей, 10 глава, 25 стих. Книгата Еврей, 10 глава и там, 25 стих, ние четем следните думи. Като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да представят, а да обещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Толкова повече се събирайте, толкова повече се обещавайте, толкова повече се подкрепете, толкова повече молете Бог за сила, за мъдрост. Едно обединение, то трябва да съществува между нас, като негови деца. Апостол казва, че наложително е наложително на такова обединение, още повече, знайки и виждайки, че, че денят наближава. Денят, в който в който Исус Христос ще се завърне. Сам Исус Христос се моли в своята първосвещеническа така позната молитва в Евангелието на Йоан 17 глава на няколко места Той казва да бъдат едно, да бъдат всички едно, да бъдат едно, както, както и ние сме едно. Не ви ли се струва, че понякога не можем да станем това едно? Или не искаме да станем това едно? Защото всеки ни от нас има своето разбиране, своя прочет на Библия, на друга литература и в един момент е много трудно да стана едно с вас, тогава, когато, когато аз защитавам моята позиция, не библейската позиция. Обединение около кого и около какво? Евангелието на Ян, 15 глава, Исус казва, аз съм лозата, вие сте пръчките. Отделени от мене не можете да направите нищо. Тоест, ако ние не сме обединени около него, ако ние не черпим от това слово, което ни дава живота, а сме пръчици отделени някъде си, всяка самостоятелна за себе си, няма как, няма как това първо мен да ме ползва по никакъв начин. Посланието към Ефесияните е четвърта глава 14-15 стихове. Апостолът пък ни казва да не бъдем деца, блъскани, завличани. Спомняте ли си? И по-модолу продължава и казва, че всъщност главата на тялото Христово това е самия Исус Христос. Той да бъде онзи, който да ни управлява и който да ни ръководи. Няма да чета стиховете от 1 Петро, 2 глава 1 до 9 стихове. Можете да си ги прочетете в домовете. Апостол там ни казва нещо великолепно. Вие сте избран род, царско свещенство, люде, които Бог, моля, които придоби, защо? За да възвестяват превъзходствата на онзи. Да възвестяват превъзходствата на онзи, който ни е призовал от тъмнината към светлината. Коя е вестта към този свят? Кое е нещото към, което да се съсредоточат или личността, която, с която ние трябва да запознаем хората в този свят? Знаем го. Исус Христос вестта на помирението, която Той повери на всеки един от нас. Нези от вас, които бяхте с нощи, използвах този текст, но днес отново ще го повторя и това е текста, с който бих желал да завърша размишленията ни. Посланието на апостол Павел към Коринт, второто послание към Коринт, 5 глава, 19 до 21 стихове. Си реч, че Бог в Христос примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и че повери на нас посланието на примирението. И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна примерете се с Бога който за нас направи грешен на онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Моля се Бог наистина да бъде онзи, който ни води постоянно и онзи, който ни напомня тогава, когато ние се лутаме, понякога бъркаме, понякога падаме. А за да можем наистина да бъдем от Негото семейство, от Негото обединено голямо семейство, което прогласява тази вест на примирение в света, в който живеем. Амин.